Rugăciunea 25 Pentru dobândirea rugăciunii care alungă și omoară achedia Aleluia slavă ție Tată Ceresc Te iubim și te rugăm, Dăruiește-ne darul rugăciunii minții în inimă care ceartă, leagă și alungă pe demonul achediei care ne dă via sufletească Acesta se naște din patim din nesimțirea sufletului din neaducerea aminte acelor sfinte, provoacă mutările din loc în loc, aduce neascultare sau părăsirea făgăduinței, neaducerea aminte de judecată, fiindcă împreună cu Lenea sau cu demonul Lenei, aduc risipirea bogăților sufletului. Aleluia, slavă a e Tată, celeste iubinște, rugăm! Dăruiește ne darul rugăciunii contemplate, care omoară achedia, boala trândăvii sufletești, care risipește gândurile, ne dă dureri de cap, fermințeli și amețeli. Ne tot felul de meșteșuguri ca să ne abată de la rugăciune. Aduce somnul cel fără de voie, împleticește limba când se nevoiește la rugăciune. Dă o trupului ca să o mare sufletul și să nu dobândească de săvârșirea fericirilor. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește ne darul rugăciunii harice, care distruge pe demonul amiezii, fiindcă viclânia lui este să se prefacă, să se ascundă în lâncezeală indiferență, uitare, nepăsare, nesimțire, Împietrirea inimii, moleșala, descurajare, neputințe, neliniște, întristare, melancolie, ca să ne pravila. Să amâne lucrarea acea ziitoare de suflet. Nevoința și râvna cea bună, care aduc și păstrează harul cel Dumnezeesc, dau sens, valoare, lumină faptelor, căințelor, cuvintelor și gândurilor noastre.